Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Panette Storm Øster og Jeppe Vad Vester. Hej så. Hej Jeppe. Vi er endelig i luften. Ja. Efter lang tids pause. Yes, det er virkelig dejligt. Og det er jo min podcast-debut. Ja, hvordan har det været? Det har været virkelig rørende og, øh, og, en, og en hård omgang. En vild historie at starte ud med, men øh, det, er, det har været virkelig, virkelig øh, ja, rørende. Ja, det tror jeg så, er, at det ord, jeg vil knytte til den, inden vi når dertil, så øh, har vi lovet at lave lidt øh, reklame, fordi vi har jo et øh, event på huset. Ja. På ADMA stræde. Huset i MA Og øh, der er få billetter tilbage. Ja. Det bliver en øh, fantastisk aften med øh, musik og snak. Og øh, sidste gang, vi var i Absland sammen, der var, det jo, øh, der var der en helt utrolig sådan, intim stemning, og det kommer der helt sikkert igen. Ja, ja og det er, det er den 11. november. Det er en, en fredag. Ja. Så altså, det bliver også en lidt alternativ måde at starte Starten weekenden en, uh... på. Men øh, kom og... Starten Regionale også, ja, præcis. Starten med os. Det bliver et, et fantastisk rum, og det er det jo altid. Vi er, vi sender, vi er optaget af på bagkanten af det event, vi lige lavede i Odense, hvor vi havde en, en dejlig aften også. Vi øh, er som sagt tilbage med en, en ny sæson, og øh, har glædet os helt abnorm meget. Vi udkommer hver 14. dag til at starte med. Det vil sige, at øh, det her afsnit bliver det første, og så om 14. Dag igen. Det bliver hver tirsdag, eller hver anden tirsdag. Og øh, den frekvens, mm. den holder vi indtil videre. Vi laver en uh, ny Instagram til Jeg plejer tro på for evigt. Den får sin egen. Fordi vi er øh, gået solo. Ufrivilligt. Gået <laughs> ja. ja, det gør vi. Vi er her i eget hus, må man yes. sige. Så den rykker derovre. Facebook-siden kommer stadig til at blive, øh, blive opereret af, af Eva, som har gjort det hed til. Og øh, ellers så glæder vi os jo bare til at fortsætte det her helt fantastiske univers, som Julia og Pernille, de har startet ja. sin tid. Og vi starter jo sæsonen ud. Nu er du inde på lidt før, så en hold-oppen-start, fordi vi har Katrine inden. Og Katrine, hun er en uh, 28 år nu. Og Katrine, hun har mistet ikke bare én, men begge forældre. Ja. Faktisk allerede, da hun blev 24. Ja. Og hvad, øh, vi snar om, det var din podcast i By. Men hvad er sådan, hvis du skulle sætte nogle ord på den her historie? Hvad, øh, hvad har du på sinde? Jamen, jeg... Jeg er meget... Øh på over den her historie, og vi er jo begge to øh, nogle af dem, der har mistet en forældre, og jeg tror, vi lever begge to, øh, i en virkelighed, hvor det allerværste værste Marit, for os, der er at miste den anden også. Øh, så det er, det er ret vildt at høre Katrines historie, og jeg sad også med, øh, med tårer i øjnene mange gange undervejs, øh, og, og synes også, det er vildt at høre hende fortælle om det, fordi hun er enormt bevidst om, at, hun også, øh, at det er en hård historie, hun bærer på. Øh, og ikke bare for hende selv, men også i mødet med andre mennesker. Øh, er hun enormt empatisk og opmærksom på, øh, ja, øh, hvad, hvad hun bringer på banen med hendes erfaringer. Og det synes jeg er meget stort af hende, og meget stærkt, og samtidig også meget rørende at sige det ord endnu en gang. <laughs> ja, det, altså, det, det, det går bare igen, tror jeg. Ja. Jeg tror også, jeg er blevet i, at det må være et uhyggeligt svært stigma at befinde sig i, og befinde sig i et stigma inden i stigma, fordi os, der har mistet, vi kender jo tit og ofte det med, at man skal næsten nogle gange undskylde over for til tilhørende, fordi det kan være så hårdt for dem at, at, at blive konfronteret med deres egen dødelighed, som den sætning smider Katrine også sted øh, helt berettiget. Men hun har mistet begge. Mm. Så selv over for for ligesændet, der har mistet, så kan det være svært for dem at høre, netop deres værste marit at miste den tilbageværende forældre. Så hun klarer det jo helt, helt vildt flot og holde op en tur, de har været igennem, og nogle, man må bare sige, nogle utrolig stærke børn. Katrine og hendes bror Kristoffer og hendes storsøster også. Mm. Hold op, det er, det, er jo, det er jo vildt, hvordan livet kan være sådan der, men livsbekræftende at høre, hvordan Katrine hun, fortæller om det. Ja. ja, og de lyder som et virkelig fantastisk forældre. Par. Ja, helt sikkert. Man er ikke i tvivl, efter I om, at hørte deres om, det har været, at de har opfostret deres børn med, med kærlighed. Nej. Vi er sindssygt glade for at være tilbage. Vi håber, I børge med os med frekvensen. Det er jo, fordi vi er som sagt driver det opbare os to nu. Så øhm, ja, men vi er glade for at være tilbage. Det er vi virkelig. Og vi glæder os til at dele, og vi har rigtig, rigtig mange gode gæster på beding. Ja. Så øhm, første afsnit. Yes. Kommer her. Hej Katrine. Hej, <laughs> og tak for at være kommet i dag. Jamen, selv tak, fordi jeg måtte komme. Vil du ikke øh, starte din historie fra, hvor det giver mening for dig at starte den? Jo, jeg... Øh, jeg vil faktisk starte lige fra, da jeg var 11 år. Og det er, hvor mine forældre går fra hinanden. Og... Øh, ja. Det... Øh, det var utrolig hårdt for især min far, som øh, faktisk meget hurtigt får en depression. Og øh, ja, bliver indlagt få måneder efter på hospitalet, øh, fordi han, er sådan, han stopper med at spise. Og unge øh, i det sådan senere, nogle senere år efter, så finder vi ud af min bror og jeg, at han har et alkoholmisbrug. Og øh, det, det tager bare ligesom til med årene. Og han formår egentlig at have et arbejde, men til sidst bliver han altså, altså fyret for sit arbejde. Mm. Øh, og det, ja, det var selvfølgelig utrolig hårdt at være. Jeg ja, have en syg far på den måde. Øh, og jeg brugte også meget min gymnasietid, fordi at min mor og far, de var ikke rigtig gode venner. Så der var egentlig kun mig som store søster og min lillebror på den side, og så havde jeg også en, en farfar. Men han er meget gammel, <laughs> også, på, også på det her tidspunkt. Øhm, så øh, det er ligesom mig og min bror, og hver at man er sådan den ældste, som tager man til den. Så øh, da jeg får kørekort, så er det også noget med at køre på hospitalet og så jeg for ham fået blodprøver og, og øh, det er også sådan sygehuset, der sådan ringer til mig øh, selvom det var lidt voldsomt og jeg var også med til nogle lægesamtaler med ham og så kan jeg huske at han sådan omkring de det er faktisk hans 60-års fødselsdag. Han, han er et par år, han er nogle år ældre end min mor der øh, der spiser vi, og jeg ved godt, at han er ret syg. Han er faktisk stoppet generelt, mere, når man har et alkoholmisbrug, man har ikke samme lyst til mad. Og han kan ikke gå, og han får ofte sådan væske i maven, som han skal have tømt ud på hospitalerne, og han er faktisk ofte indlagt på hospitalerne, og gerne sådan en uge ad gangen. Og så kommer han hjem med sådan fornyet energi, og det står måske på i fem, fem år. I hvert fald, og sådan, det tager til. Måske en gang om måneden er indlagt. Måske hver anden måned. altså sådan, Det var meget sådan, sporadisk. Og de fem år, er i nogensinde, er du nogensinde bekymret for, at det her det ender galt? Ja. Jeg kan i hvert fald huske, at, at sådan på et tidspunkt, er det måske der omkring 19, 19, 20 år, at jeg sådan siger til ham, at du, jeg vil jo godt have, at du skal se dine børnebørn, eller sådan jeg kæmper lidt for, at han skal stoppe med det her. Øhm, Hvordan tager han det? Jamen, jeg tror måske, at du ved, jeg, jeg kommer så sent ind på det her, at øh, løbet er måske lidt kørt, og hans krop er jo. Du kan ikke stoppe lavinen så Nej. sådan. Nej. Og ja, det, det er egentlig fr lidt frygteligt. Fordi jeg tror, at man som barn vil gøre alt. Øhm, ja. Så det er. Er det noget, I taler om der er din bror? Det husker jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke, jeg involverer ham så meget. Men jeg ved også, når han, når han også bliver gammel nok. Så gør han også, hjælper han også, og så aflæster vi på en eller anden måde hinanden i det her sygdomsforløb. Øhm, og Jeg tror, egentlig min far, for synes bare, det er hårdt at se på. Om. Altså det her med, at han er så gammel, han kan ikke rigtig gøre noget. Jeg ved, de snakker sammen. Øhm. Og den, det her alkoholmisbrug, det fylder bare så meget. Det er egentlig ikke fordi, at, han, at jeg oplever ham fuld, og sådan, han skvatter rundt eller sådan noget, men det er bare sådan noget kontinuerligt. Han fortæller mig også sådan, at han har svært ved at falde til ro og sove. Han, han deler mange ting med mig. Øhm. Men jeg tror bare, jeg føler bare ikke, at jeg er stor nok til at sådan kunne gøre noget ved det. Selvom jeg gerne vil. Du ved, jeg, kan, jeg ved, at jeg kan hente medicin for ham handle ind. Sådan nogle ting. Men der var bare ligesom nogle faktorer, jeg ikke, jeg, jeg ikke kunne gøre noget ved. Mm. Det var jeg meget frustreret over. Så der er også mange ting, han ikke sådan oplever i mit liv. Det går han ligesom lidt glip af. Og hvor lang tid fortsætter det? Jamen det fortsætter... <coughs> ind han dør. Okay. Ja, og det omkring der er jo 22. Ja. Jeg er lige fyldt 22, ja. Får han det? Altså, har han en kan du se at han ligesom ændrer sig løbende eller altså er der en forværing eller er det mere sådan en langtrukket stillstand, der ligesom det bliver ved og ved. altså, øh, den måde han omgås mennesker på, han har været han var lidt den fest af. Vi fik jeg altid at vide til mor, han holdt altid store arrangementer. Og nød i meget, nød enormt meget og hvad hedder det? Ligesom selskaber. Han elskede at lave med og sådan jeg husker hele min barndom, sådan at han står når det der er halvtag, mens det regner og så bare står og griller den der forbandede kylling, ikke? Det betød virkelig meget for ham at lave mad, og det juleaftener. Især husker jeg også tydeligt, at det stod i køkkenet hele dagen, og hele familien kom. Det var sådan gang vi alle, alle var der, så det var en enorm stor aften. Øh, ja, jul, jul var noget helt specielt dengang, ja. Jeg kan ja. huske, da jeg øh, voksede op, mine forældre blev også skilt, inden at min mor blev syg. Og, øh, og jeg havde meget følelsen af at bo, altså at leve to parallelle liv. Hvor meget var der sådan, hvordan var din oplevelse her at vokse op med eller at have skilte forældre i den periode? Jeg tror meget hurtigt, at at mig og min bror vi fandt ud af, at vi ikke skulle bo hos min far, for han kunne ligesom ikke opretholde et almindeligt liv. Han stoppede med at lave mad, blandt andet, og så var min mor og far bare i konflikt lidt med hinanden. De kunne ikke rigtig finde ud af at snakke sammen. Og ja. Og jeg tror også, at min far, han hvad kan man sige, i lang tid håbede på, at min mor egentlig ville komme tilbage. Men desværre var han bare sådan en meget stolt mand. Øh, og det tror jeg også, det var derfor, at han havde svært ved mange ting, og det var derfor, at så er det måske nemmere at dulme sine følelser, øh, på den måde, som han gjorde det. Katrine, vil du ikke tage os hen til omkring det tidspunkt, hvor han dør? Jo. Jeg kan huske, at jeg var på arbejde om aftenen. Og jeg ved, at min far indlagt. Jeg er sådan skrevet med ham i løbet af ugen. Øhm, jeg ved også, at han ikke har sin oplader, fordi sådan lige pludselig stopper han med at far. Øhm, og min farfar ringer til mig, lige inden jeg skal på arbejde, og jeg tager den. Og jeg kan høre, at han er blevet ringet op af hospitalet, og han siger sådan her at far har det ikke særlig godt lige nu. Eller Torben har det ikke så godt. Vi skal, vi skal besøge ham. Og der tror jeg bare, at jeg bliver lige bleg i ansigtet. Kan du huske, hvad du tænker, da du hørte det der? Kan du mærke, at... Jeg, jeg, jeg, jeg, plejer, jeg kan huske, at jeg tænker, at sådan, men han plejer altid at få det bedre. Øhm. Og egentlig havde han lidt året for inden på sin fødselsdag forberedt sådan her. Jeg bliver nok ikke 70 år. Så jeg vidste jo godt, at den her dag ville komme. Men jeg vidste bare ikke lige, hvor, hvornår det skulle være. Men næste dag så tager jeg til den og siger, okay, nu kører jeg os alle sammen ned, min bror og min, min far, for ned øh, til Køge Hospital, som det nu er. Vi går op. På afdelingen. Øhm, og så ser jeg bare min far. Og så kan jeg bare ikke genkende ham mere. Han kan ikke snakke mere. Øh, og han famler sådan med øjnene. Det virker lidt som om han ikke kan finde ro. Øhm, og min farfar sætter sig ned på sin rollator Og tager ham i hånden. Og min bror står sådan for enden af sengen. Og min far for begynder bare at sige, Torben, Torben, altså han vil enormt gerne kommunikere med ham, men han er slet ikke til stede mere. Og når man står der, den voksne, så har jeg tænkt, ja, at altså, for det første kunne jeg slet ikke forstå, hvad er der er sket siden, at vi er nået til det her skridt. Og så øhm, løber jeg efter en sygeplejerske, som er på vejen på kontoret. Øhm, og så jeg spørger bare, hvad er det, der er sket med min far? Og så kan jeg huske, hun siger, jamen du ved, han er alkoholmisbruger. Og der tror jeg bare sådan, det føltes virkelig tungt, for jeg var sådan her, ja hvis der er nogen, der er klar over det, så er det da mig. <laughs> øhm, og, og hun var sådan her, nu skal de finde ud af, om han skal på hjem eller hvad der skal ske. Og jeg tænker bare, det ved jeg, at det menneske, min far er inde i, det er ikke... Det, han har lyst til. Mm. Øhm, og så går jeg tilbage, og så tror jeg, vi lidt snakker mere, men jeg tror, jeg prøver at holde ham lidt i hånden. Øhm, og så går vi egentlig ret hurtigt sammen. Og den køretur hjem for køet, den er meget, meget lang og meget tung. Og jeg husker det bare, at jeg, altså, jeg har altid følt mig så tung i kroppen. Som den dag. Og jeg kan huske, at jeg ringer til min mor og siger mor. Jeg ved ikke. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad der skal ske. Eller du bliver nødt til at hjælpe mig. Og min mor, hun, altså, hun tager derned dagen efter selv. Og besøger ham og ligesom snakker med ham. Og, og der siger de så til ham, at han, han er ved at dø nu. Og så øh, tager vi der hen igen. Og er de nogle timer, og der er de begyndt at sådan give ham smertestillende, så han er rolig. Og der er sådan en rigtig sød sygeplejerske, der siger til os, at nu skal vi huske at få sagt det, vi ikke har fået sagt til ham. Og det gør vi så. Og vi venter længe. Jeg har også en storesøster, som er hans pap, øh, papdatter. Øh, og hun kan slet ikke gå ind. Fordi det er, han ser bare lidt uhyggelig ud. Og det har han nok også, det har han også gjort op til. Han, han ligner ikke sig selv. Han ligner en, der er blevet 40 år ældre. Øhm, og der, der, vi håber ligesom, at han giver slip der. Øhm, men det gør, det gør han så ikke. Og så vælger vi at tage hjem igen og sove. Og næste dag, så tror jeg bare, at vi kimer ned og så fordi vi bare ville godt være der. Jeg tror at sådan, når det er første gang, man sådan, oplever. Et dødsfald, man vil enormt gerne være der, når det sker. Det er, fordi de må ikke være alene. Mm. Ja. Og når du siger, at du håber, at han kan slip, ja. så er det selvfølgelig ren kærlighed, fordi ja. at, at det er ikke værdigt for, for det mennesker, der er din far der. Nej, jeg, nej, det er slet ikke. Nej. Og ikke, ikke det menneske, han, han har været. Og det, det, jeg egentlig kender min far for at være. Øhm. Som han var, inden han blev syg. Øhm, og jeg tror, det er sådan, jeg helst vil mindes min far. Det er ikke de år. Det var, der var han ikke min far. Der var han en, jeg skulle prøve at redde. Øhm, men vi når så aldrig ned på køge. Til det tidspunkt, det nu er, selvfølgelig. Så... Så, så midt i det hele, der tror jeg bare, vi skal ned og have det her jakkesæt, for det har jeg købt året for inden, til hans fødselsdag med ham. Så sådan, det skal han have på. Øhm, så det løber vi ned og henter, midt i sådan panikken. Ja, sådan vi skal derhen, og det tager noget tid, og vi skulle også lige hente min far for, og det tager også noget tid. Men til sidst ender vi med alle sammen og kom der derned, og sidde omkring ham, og Ligesom faktisk, jeg synes, han ser enormt pæn ud. Ja. Og, og, og fredfyldt ud. Men jeg kan også huske, jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan forstå, hvad der skete. Hvordan skete det lige? Øhm. Og det var bare, ja, det var voldsomt, men også sådan. Jeg tror også, der var en lettelse, fordi at det, var nogle hårde, det var nogle hårde år med at gøre de her ting for ham og prøve at få ham til at forstå at det var vigtigt, han tog hans medicin altså sådan nogle ting, hvor man bare ja og op imod noget, man ikke ja. kan du huske, da du kom ind og ser ham efter jamen, han, jamen han, ligger, han ligger bare så fint der i det jakkesæt, vi har givet ham på han ser, <laughs> øh, det, øh, han ser levende ud ja, jeg får helt lyst til at snakke med ham Ja, yeah. ja, yeah, jeg kan bare huske jeg bare jeg har et enormt behov for at sådan røre ved ham. For han han ligne bare slet ikke sig selv op. De de to dage forinden. Altså, det var det var meget, enormt uhyggeligt, synes jeg. Og de her følelser, øh, du siger du har en lettelse. Mm -hmm. Føler du en skam over at have den lettelse på det tidspunkt? Jeg har, jeg, den her, jeg har ikke den her lettelse. Nej. Nej. Jeg er faktisk lettet på hans vejen over, at det førte den vej, og ikke, at han skulle på plejehjem. Det ville han aldrig have haft lyst til. Øhm, Har du en men, Ja, jeg, jeg tror også, det er det, der sådan i efterforløbet fylder ret meget. Jeg er faktisk rigtig vred på ham. Og det var jeg nok aldrig de, de sidste år. Jeg var aldrig vred på ham. Der var der måske heller ikke plads til det, fordi du er så fokuseret på at hjælpe ham og skulle redde ham, ja. tænker jeg. det tror jeg også. Men den fylder enormt meget, den her vrede, fordi det, det, det, er, super, det er bare super ambivalent. Mm. Ja. Hvad, hvad gør du med al den vrede? Ja, ja, jeg tror aldrig helt, jeg finder ud af, hvad jeg gør med al den vrede, og den kommer sådan lidt ud her og der, og det er ikke sådan særlig hensigtsmæssigt, nej. Har du en sted i dag? Kan du mærke den nogle gange, den var? Nej, jeg tror faktisk, at den, den har jeg givet slip på. Så skulle det være meget lidt tilbage. Men nej, jeg tror, efter måske to år, så stoppede jeg med at være fred på, hvis jeg sådan skal sætte et tal på det. Der skete der noget særligt. Jeg, jeg tror bare, tiden gik ja. øhm, helt automatisk, men jeg synes, det var enormt svært at dele med folk, fordi at jeg skammede meget meget, øh, også over vreden, men også at min far var død af et alkoholmisbrug. Jeg kan huske, at jeg følte, at jeg ikke øh, kunne dele det med nogen, fordi at det var så skamfuldt, at jeg nogle gange ville have ønsket, at han var død af noget andet. Fordi det havde været lettere, kan man sige, at få Altså, få den omsorg for sin omgangskreds. Så jeg, jeg snakkede ikke med særlig mange om det. Og den, her, den her, det her savn, du har til din far nu også, også nu her i dag, ja. er det til, selvfølgelig den mand, du kendte i de tidlige år? Men er det også alt det, du ikke nåede? Måske også det, du gik glip af på grund af alkoholmisbrug. Er det også det, der følger? Eller er det... Ja, jeg er det, jeg er det fylder meget. Ja. Meget det her med at jeg kunne godt have tænkt mig og sådan hvem havde han været når han skulle være far altså farfar for eksempel eller skulle se at jeg blev færdig med min uddannelse det ved jeg det betød meget for ham øhm, de her ting og han var meget han ja var uddannet sygeplejerske og det ved jeg det betød enormt meget for ham øhm, fordi han havde sådan kontakt med de sygeplejersker når han var indlagt så det gik han og snakkede også meget om selvom at jeg kun gik på sygeplejerskeskole 14, 14 dage inden han dør jeg tror også det har noget at gøre med at jeg lige pludselig skulle involvere nogle mennesker i noget øh, som de slet ikke kendte til og også den måde sådan, de skulle møde mig på i vores nye venskab Ja. Og øh, Katrine, jeg ville jo ønske, at vi kun skulle snakke om, ja. om din, om din far. Ja. Men det skal vi jo ikke helt. Nej. Vil du selv fortælle hvad der sker? Ja. Jeg husker meget tydeligt efter min fars begravelse og efter vi er igennem alt det her, at jeg siger til min mor: Nu, jeg bliver meget sådan her. Nu, nu, nu har vi kun dig. Jeg er 22 år på det her tidspunkt, og så går der nogle år. To år. Og så sidder vi ude. Sådan en dejlig sommerdag. Og jeg holder fødselsdag. Jeg bliver 24. Og min søsters børn leger. Og alt er egentlig godt. Og, øhm, man kigger sådan lidt på alle. Jeg kigger på min bror. Jeg kigger på min mor. Vi, vi alle sammen. landet nogle ret gode steder i livet. Øhm, det jeg husker jeg var så tydeligt. Det er sådan en enorm lykkefølelse. At sådan her, vi, vi gjorde det vi kom igennem alt det her sammen. Og min mor, hun siger, sådan, hun var begyndt at få, få lidt ondt i ryggen. Og, og jeg siger bare sådan kvæm min viden, at sådan du mor, du må kun have ondt øh, 14 dage i ryggen, så skal så skal du gå til lægen. Så min mor, hun øh, bestiller en tid til lægen. Jeg og har taget nogle blodprøver samtidig, jeg sådan... Og så sender hun mig faktisk blodprøverne. Og hun skriver til mig. Nu har jeg ikke kraft. Og jeg, og jeg kigger også blodprøverne igennem. Og jeg kan egentlig ikke se noget. Og altså, hvis man lette efter kraft, så, så havde de nok taget nogle andre blodprøver. Men min mor, hun sådan, er meget nervøs for at det, det, hun har hun har cancer. Øhm. Og hun, hun siger også til mig, Katrine, jeg, jeg har en kollega, der, der også fik ondt i ryggen og døde et halvt år efter øh, af, af, af kraft. Kan du holde ud og, være og høre de her tanker? På det tidspunkt kan du, kan du være i det. Eller slår jamen, du dem hen? Jamen jeg slår dem hen. Jeg har sådan her overvist, ja. det har du ikke. <laughs> Fordi det er ikke noget, vi fejler i vores familie. Det er, i hvert fald sådan, det er i hvert fald det, jeg tænker. Så det kan ikke ske. Du, du er frisk, altså, sådan, du laver alle mulige ting. Øh, og går på arbejdet og cykler, og ja, spiser, spiser fornuftigt. Og ja, alle de tanker, man nu, nu gør sig så sådan, sådan, det kan jo også bare være, at du har siddet meget på et kontor, så derfor har du fået lidt ondt i ryggen. Men det fortsætter ligesom sådan, det her ondt i ryggen, og hun vil bare enormt gerne skannes. Øhm. Og det får hun aldrig lov til at blive. Øh. Og hun bliver også sådan, jeg har også sagt til lægen, at sådan, jeg er bange for, at det er kræft. Om hun ikke var sikker på, at det ikke er kræft. Øhm. Ja, jeg tror, jeg slår det lidt hen igen. Og vi fortsætter. Og hun bliver ligesom ved med at sige, at hun får mere og mere ondt i ryggen. Og jeg tror at til sidst, så siger jeg sådan, så må du kime den læg ned, så de kan forstå det. For det vil ikke give hende mere smertestillende. Og jeg tror at til sidst, bliver min mor enig med sig selv om, at hun, hun, øh, hun går igennem sin privatforsikring og så bliver scannet. Og de mener så, at det er en prolaps, og jeg, jeg kan bare virkelig huske, sådan, jamen så er det det. Det er det. <laughs> jeg har også begyndt at gå lidt ned i den, det ene ben. Det var faktisk blevet lidt svært også for hende at, at løfte det, sagde hun. Øhm, og, jeg, og jeg kunne godt se hende på et tidspunkt jeg ser hende sidst i november at der har hun rigtig ondt øhm, og bærer mig også om at komme tal mulige ting med, sådan, så vi ligesom kan få lindret det her de her smerter hun har Hvordan er det på det her tidspunkt at begynde nu pludselig at skulle passe på din mor også? Når man har den fortid, jeg har, så tror jeg at man helt på autopilot, bare slukker sine følelser og tænker nu skal vi handle, øhm, fordi det på en eller anden måde godt kan og gælde lidt sin egen overlevelse i alt det her. Øhm, min, ja, det, jamen, det er enormt. Ja, jeg synes det er enormt svært. Jeg, kan blive, jeg bliver faktisk, ja, jeg har aldrig set min mor have så ondt. Øhm, og når jeg tænker tilbage på det, så bliver, bliver jeg ramt af det væk. Og det ender jo så, at min, jeg, har en meget, jeg har en ældre søster, som er 11-12 år ældre end mig selv. Hun, hun hjælper min mor rigtig meget, øhm, også med at komme til de her lægeaftaler. Og, og min mor, hun bliver så scannet, men... Da hun, da hun bliver scannet, der altså der kravler hun op i scanneren. For hun kan ikke gå længere. Hun kan ikke løfte sit ben fra jorden mere. Og jeg kan huske, de sådan ringer bagefter, de har været til den her scanning. Og min mor hun kan ikke engang snakke med mig, fordi hun har så ondt. Og som min søster, så gode menneske kan hun være, så ser hun, min lægen så også lidt mærkeligt ud. Og i det er jeg sådan... Det vi snakker, så siger de, hov, lægen ringer. Øhm, og der siger han så med det samme, de har fundet en knude, og nu skal du i et kraftforløb. Og, og det, var, det var en meget lang weekend. Det her det var sådan en op til en weekend. Og jeg begynder lidt at sige det til mine veninder, og de, de slår det meget sådan hen, og er bare, det kan det ikke være. Og så er jeg sådan, jo, jeg tror, jeg, tror, hun har, jeg tror, hun har cancer. Jeg var sådan helt overbevist om det. Og mandagen, der er de op til den her samtale, og, og for at vide, at, at de, havde vist, de havde ikke fundet en knude. De har fundet flere, flere knuder. Og så begynder tingene ting sådan at viske lidt ud for mig, fordi så begynder ting at gå rigtig, rigtig stærkt. Øhm, og det her det er i Og de begynder jo at skulle scanne, og der sker, der sker mange ting. Og det ender med lige op til jul den 17. december, når hun har fået taget alle de her scanninger, og alle de her blodprøver. Og vi sidder jo sådan løbende og følger med i det. Øhm, vi sidder og så beder for, hvilken kraftform det helst skal være. Det må være surrealistisk. Men det er også... Jamen, det er... Jamen, jeg ved slet ikke, hvilke pumper, man kø altså, kører på der. Det... Der er, meget, der, er meget, der er enormt meget overlevelse. Jeg kan ikke... Øh jeg, jeg, er jeg er et helt dannet menneske, når jeg tænker tilbage så ved jeg faktisk ikke, super supermenneske jeg er. For jeg for, forstår ikke helt, hvordan det hele kunne lade sig gøre. Øhm. Og hvis jeg kunne arbejde i det tempo, som jeg gjorde der, så, ville, altså, så tror jeg, jeg ville være millionær i dag. <laughs> øhm. men, men den 17. december tager mig og min søster med min mor ned øh, og hører, hvad de har fundet ud af. Øhm. Og jeg tror egentlig bare, hun siger det, som det er, at det er uheldbredelig kraft. Og det formentlig stammer for lungerne. Og det var en af de dinosaurer vi ikke håbede på. Lad mig bare sige det sådan. Og så bliver det jo jul. <laughs> og, og jeg tror bare, hele min familie er sat bagover, og Jeg prøver ligesom at skabe, min, min søster vil enormt gerne skabe, den her julestemning. Og hun køber alle mulige gaver til min mor. Og hun bare sådan, at hun skal have det hele. Og hun kan næsten ikke engang huske, hvad hun har købt til sine børn. Hun når at finde det frem, det hele den 23. For hun var sådan, Gud, jeg har også købt det. Altså, vi er, det er et helt andet måde. Jeg beslutter, fordi det er ferie, at jeg flytter hjem til min mor, hen over julen, for at aflaste min søster for at hjælpe min mor, og sørge for, at hun får noget at spise. Og det er bare det her autopilot, der bare sådan går igen. Øhm, og min mor, hun tager, jamen, det, og, og det vildeste af ved det her, det er, at vi har en virkelig god juleaften. Hvor det ikke får lov til at fylde, og min mor, hun sidder der i sofaen med min søsters hund, som de betyder utroligt meget for hinanden, og min mor er også så heldig, at hun har børnebørn. Og de betyder også, altså, min mormor betyder også alt i verden for dem. Og indtil det er den 28. Og så sidder vi bare meget spændt alle sammen foran min mors telefon. Fordi vi venter på den her øh, famøse opringning for hospitalet. Og min søster, hun... Jeg husker stadig den dag, hun har optaget den opringning. Øhm, og der får min mor egentlig bare at vide, at hun skal pakke sine ting, og så bliver hun indlagt til akutstråling hen over nytår. Den 28. december betyder noget for mig, fordi jeg følte virkelig, at øhm, efter vi fik den diagnos, at de ville gøre alt for hende. Og det var egentlig på samme måde, som min søster og jeg og min bror havde det. Vi vil gøre alt for, at min mor skulle overleve. Altså at koste, hvad det koste vil. Det må altså være lidt endelig at blive taget alvorligt af dem ja. også. Efter den proces, som I har været igennem der til. Jamen jeg, jeg kan slet ikke beskrive det. Det er sådan en helt lettelse. Lettelse, der fylder, at nu, nu kommer vi... At i gang med noget. Nu, nu skal det hele nok gå. nu får I noget hjælp. Ja, endelig, ja, endelig, endelig får vi noget hjælp. Øhm. Ja, og vi, efter hun har fået de strålinger, får hun også at vide, at hun ligesom, at de har stoppet. De her knuder, der er vokset i hendes ryg. Og dog har hun så har canceren så også bidt sig ind i hendes hofte. og det er derfor, hun ikke kan løfte sin hofter. Så hun skal også lige igennem en hofteoperation. Og jeg tror, hun kort vej kommer hjem der. Jeg er stadig hjemme hos hende. Øhm. Og jeg sover ikke hos hende. Og nogle gange sover inden inde hos hende. Og jeg kan huske, at jeg tager mig selv i træk, og hun står stadig i vejret. Øhm. Fordi jeg er så bange for at miste hende. At man bare er der helt alene i mørket, og bare tæller, begynder til åndedragt. Sådan, kan hun få været? Altså, det er ikke nu. eller Og så husker jeg en eller anden morgen, at hun har vel kun været hjemme en, to dage. Og så råber hun bare til mig. Og hun siger, jeg kan, ikke stå, jeg kan ikke rejse mig op, Katrine. Jeg kan ikke rejse mig op. Det gør ondt. I den anden side også. Og jeg kan huske, at selvom at, at jeg egentlig føler, at jeg kan ret meget, og jeg er 24 år gammel, og der bliver jeg bare så lille. Jeg, jeg bliver så bange. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg ringer sådan helt panisk til min søster. Og hun er bare sådan, vi skal, vi skal jo have hende indlagt. Og så bliver hun så også indlagt. Og hun kommer fra Roskilde Hospital. Ind til ride. Vi venter på den her operation. Hun skal have i hoften. Og der kommer jeg op en aften, hvor hun også begynder at sige lidt mærkelige ting. Men hun er egentlig godt er sådan klar over, at hun siger de her mærkelige ting. Så du føler stadig, at det er din mor, der er foran dig? Ja, jeg føler stadig, at det er min mor, Øhm, og hvad kan man sige, jeg håber bare, alt, at det er alt det morfin hun får, at der gør at hun bliver lidt mærkelig. Jeg får heller ikke anset, altså, altså hvordan jeg selv har det. Øhm, jeg lever i en helt anden verden. Det er meget, jeg lever i jeg jeg en osteklokke, at jeg gør de her ting, og jeg gør... Alt for også at optimere min egen præstation på alle mulige måder. Det lyder helt psykologisk. Det var bare sådan, at du kan ikke spise usundt. Nu skal du kun spise salat. Det var sådan nogle mærkelige ting, man begynder sådan at kontrollere ude for ens hverdag. Det er sjovt, for det, jeg havde det også, til min mor var kraftsyg, jeg vendte også utrolig mange ting indad. Måske fordi det er netop, man møder med noget, man ikke kan kontrollere, så prøver man at kontrollere alt det, man ellers kan. Spise sundt, leve sundt, husk smil, skal være træne, skal være på, skal være ordentlig. Og det er jo et monumentalt pres... Man lægger oveni på en eller anden måde, ikke? Det, jamen, det, jamen, jeg synes, det var helt option, men ja, nøjagtig på den måde. Øhm. Og knækker du på noget tidspunkt? Nej. Det er egentlig først efter forløbet, at jeg ligesom tænker, hvad, hvad har jeg gjort, gjort ved mig selv? Eller hvordan kunne jeg gøre det? Og det er bare meget surrealistisk. Med, at hun bliver så syg. Og, og, og midt i det hele, så spiller her også håndbold. Og det går vi meget op i min familie. Så det ser jeg med min mor. Hver gang der er kamp. På hospitalet eller et eller andet. Altså her håndbold. Ja, ja, ja, det var... Ja, selvfølgelig. Det gjorde min mor også. Ja. <laughs> og det var... Og Det var også det år. Jeg kan ikke huske om de vinder VM eller ja, VM, for det var rigtig stort. Og det betyder rigtig meget for noget. altså det betyder meget for min mor at vi også vinder, og vi ja, det har jo været sådan lige min opdragelse, så min mor hun stod op klokken 5 om morgenen, når der har været OL nede i, i Kina eller sådan noget. Og så skulle vi sidde der. Og der var blevet hentet fjernsyn med hjem, du ved, til køkkenet og sådan noget. Det var det gik vi utrolig meget op i. Men øh, ja, min mor, hun får den her hofteoperation, og, og der bliver sådan hendes tilstand sådan forværret. Øhm, og hun kommer tilbage til vores Og der husker, at vi har sådan en samtale med en læge. Min bror er her også her på det her tidspunkt. Øhm, fordi det bliver enige om, at vi skal også have scannet en hoved. Fordi vi skal være sikre på, at der ikke også er noget, der er kommet der. Min mor hun får skannet hovedet, og midt i det hele, så husker jeg bare, at hendes øje begynder at dø. Jeg begynder også at kunne mærke små knuder rundt på hendes krop. Og jeg kan bare huske, at jeg bare tænker, den her sygdom dernede, og der bare levende op. Og jeg husker tydeligt, når hun skriger af smerte. Fordi hun de, måske de sidste 14 dage bare skal have mere og mere smertestillende. Og jeg husker hende også som enormt Helt enorm sej. vi har også mange sådan. Hvad kan man sige? Essentielle samtaler. Og der siger jeg bare, at fordi hun også har så mange smerter. At, at det var okay, hvis hun ikke havde lyst mere. At det, det valg skulle jeg nok respektere. Hvordan er det at fortælle det til din mor? Jeg, det, er, det er rigtig hårdt. Men jeg tror bare, at jeg ligesom havde behov for, at, at hun skulle vide, at hun skulle komme før alt andet, og hun skulle ikke, Gøre nogle ting, hun ikke havde lyst til, bare for vores skyld. Fordi jeg vidste, at det ville blive rigtig hårdt. Det er noget, ja. Som om, at der ikke er nogen i verden, der er voksne nok. <laughs> til at klare sådan noget overhovedet. Nej. Der, der bliver vist fandme alle sammen. Bare børn, der er bange for at miste vores forældre. Er hun... Vogen og til stede, da du siger det her til hende. Ja. Hun er, hun er vågen. Og jeg tror engang, hun bliver berørt af det. og Jeg vil tro, hun egentlig, jeg kan ikke huske præcis, hvad hun sagde, men det bliver noget med ikke alt det der pjat. <laughs> og vil du ikke tage os ind til der, hvor hun hendes sidste tid? Jo. Vi har lige tre dage, for inden hun dør, har vi en samtale med hende læge. En samtale, vi egentlig ikke har haft. Og det er jo, hvor lang tid er hun tilbage. Hvad kan vi håbe? For jeg ved jo, at min mor, hun havde mange håb og drømme for fremtiden. Og også noget, vi snakker øh, igennem sygdomsforløbet, før hun bliver så syg, altså inden hun faktisk bliver indlagt. Om de her drømme med, hun gerne vil købe en bil, og Køre rundt til mine, ja kører rundt til os tre hendes børn, som er det, der betyder allermest for hende. Øhm, og da vi har den her samtale, så siger lægen selvfølgelig, at altså, ifølge statistikkerne har du en til 6 måneder tilbage. Og det vi skulle håbe på, det var måske bare, at vi kunne gå en tur. Og, og der sker noget i rummet. Og jeg kan også se, at der sker noget i min mors ansigt. Hvad tror du, der sker? Min søster, hun sagde sådan til mig. Nu, nu giver hun op. Og jeg husker, at jeg, siger, at jeg også siger, at det, du vil jo altid være med os. Du kigger bare ned på os i stedet for. Du vil jo altid være lige i vores hjerte, og vi vil være hos dig. Og så tager vi egentlig hjem, og så er jeg oppe og tager. det. Jeg er det lungeredningskluret, fordi at jeg er jo selvfølgelig stadig i gang med min studie. På fuld sving. Øhm, og jeg cykler hjem, og så dør min ene øh, høretelefon. Og ved grund af det, der er sket sådan tid med min fars sådan efterforløb, efter han dør, så tænker jeg sådan helt automatisk, at min far prøver at fortælle mig noget. Og jeg ved godt, det lyder helt overtorisk. Og jeg stopper i lyskrydset, og lige det, de måske 5-10 minutter efter ringer min søster, og så siger han, hvor hun har fået det dårligt. Og når man, når man har prøvet det her før, så ved man godt, at det her betyder, nu pakker du alle dine ting. Og jeg ringer til min dagværende Rumi, og så siger jeg til hende, jeg tror min mor snart skal dø nu. Og hun er simpelthen sådan, den her held, der bare smider alt og siger, sådan, jeg kommer og henter dig nu. Og så kommer jeg hen til min søster, og vi går op og snakker. Og min mor har fået en den formøse enestue. Og jeg ved, at min lillebror han er taget på skitur. Så jeg husker, at vi snakker kort med sygeplejersken inden. Sådan, skal, min, skal, skal vi sige til min bror, at han skal komme hjem? Og der mente de alligevel ikke helt, at vi var der. Og vi går ind og snakker med min mor. Og min søstermor har brugt hele sådan eftermiddagen at planlægge hendes begravelse, hvordan det skulle foregå. Og min til alt held i dag så får min søster kæmpet igennem, øh, altså sådan få trumfet igennem, trumfet igennem, at min at min mor hun, simpelthen skal have den her gravplads og hun skal have en, og hun ikke bare skal begraves på de ukendtes som min fars side af familien er, altså er bløde. Og det er du glad for i dag? Det er jeg super taknemmelig for i dag. Så næste dag er det mig og min søster op og hente min morfar, som er dårlig gående på det her tidspunkt med rollator og det hele. Og de kommer op og ser min mor, og hun ser faktisk super frisk ud. Og min far, eller min morfar, det er, også meget der er Det er en generation, der nok ikke har sagt så meget, at de elsker til hinanden, men han får sagt på sådan en meget fin måde, at, at de vender Hun altså købt til ham <laughs> Æ, sidste år, var altså de bedste, øh, han nogensinde havde haft. Æm, og så sidder vi en der, og, og så følger vi dem hjem og kommer op igen og snakker og... Om alle de her ting. Og vi spørger også til hende om. Hun vil have at vi skal ringe til Christoffer. Min bror. Og, og sige at han skal komme hjem. For den her skitur. Og hun er sådan her. Jeg tror nok vi holder ud til søndag. Og det her tror jeg. Det er onsdag. Og dagen efter. Øh, så som. Altid. Tager min søster og mig. Øh, ud for har fået lidt morgenmad. Min søster, hun skal have nogle ting. Dem ordner vi. Og så kører vi op til min mor. jeg husker, vi siger, det er, lige, det er jo lige deroppe, vi kan se vinduet er åben. Og så går vi op ad trappen. Og jeg husker tydeligt, da jeg går op ad trappen. Og så tænker jeg sådan her, hvordan må alt det her bliver, når hun, når hun ikke er der mere? Når jeg ikke har nogen forældre tilbage. Og alt det, hun ligesom skulle nå at være med til. Men den, jeg får ligesom røstet den her tanke af mig, og så går vi ind ad min mors dør. Og så synes jeg bare, hun hun ser fin ud, men jeg synes bare ikke, ligesom, hun trækker. Altså, hun løfter brystet. Men mens min søster står der i, altså i, der i døråbningen, så får jeg bare sagt, hun trækker ikke vejret. Og nogle gange kunne hun godt finde på at tage den der ildbrille af, uden det nødvendigvis gjorde noget. Men jeg husker bare, at jeg løber hen og tager ildbrellen på, og så ringer jeg alarm. Og så tror jeg, at min søster løber ud på, på gangen og råber, at hun trækker ikke vejret, hun trækker ikke vejret. Og samtidig med, at jeg ligesom løber ud. Løber der en masse mennesker ind. Og, og det ene, det jeg bare råber i det her rum, det er bare, Kristoffer nåede ikke at sige farvel. Og det råber jeg gentagne gange, indtil jeg ligesom kommer ud af det her lokal. Fordi det var ligesom det, vi ventede på, at han skulle komme hjem og få sagt hans farvel. Ja. Har du snakket med Kristoffer om det her? Den her situation? Jeg kan ikke huske, om specifikt, at snakke har snakket om den her situation. men Jeg har i hvert fald sagt til ham, at det var, det var vigtigt for ham. Han, det betød meget for os alle, at han ligesom du kom hjem og og snakke med hende den sidste gang. Fordi jeg ved at han havde han har haft det rigtig svært. Med det her sygdomsforløb. Og han havde taklet det på en måde vi vi andre ikke havde taklet det på. Så der står du så som 24 år og mesterbæfolder. Ja. Går det op for dig? Jeg tror, det er nogle dage, er gået op for mig, at det her, det bliver ikke lige den lykkelige snutning, jeg håbede på. Og jeg sidder også mange nætter inde og googler, for det første, hvad gør man, når man ikke har begge forældre? Og der kan være bare huske, at der finder jeg bare slet ikke noget svar på det forbandede net, der ellers er så stort, og som... Jeg synes egentlig, jeg kan svare på alle spørgsmål, men det her kan det bare ikke svare på, og det, det kan jeg bare slet ikke forstå. Så jeg, så jeg ved egentlig godt, at det er slut. Inden vi... Ja, jeg tror automatisk begynder jeg bare at forberede mig på, at det er det her, der sker. Men jeg er jo selvfølgelig ikke forberedt mig på, at jeg ikke skulle kramme min mor mere, og skulle holde hende i hånden, og... Vi ikke skulle snakke om, vi skulle ud og rejse og tage i sømmehallen med min næse og cykle ud i skoven med min nevøer og... Og... og hvem er det? Og min mor var meget opsat på, hvem er. Hvem bliver højest af mine nevøer? <laughs> sådan her. Det var sådan nogle ting, og. Ja. De ting, man glæder sig, når man er mor. Fordi lige pludselig så. Ja. Hun, hun, I hendes egen verden var hun jo ikke den vigtigste. Der var det jo også, der var det allervigtigste. Og jeg ved, at hun ville gå igennem mil og vand. Og jeg ved også, lige pludselig var der ikke nogen ringet til, hvis jeg havde brug for nogen. I hvert fald ikke nogen. Og jeg ville vide, at de ville være der med det samme. Og slippe alt i deres hænder. For at bare, altså, være der for mig. Jeg tror, du er Pernille, der altid plejer at sige, at en mor er sådan en, der elsker en ubetinget, bare fordi man er til. Ja, præcis. Og kan klappe af en, selvom man ikke har gjort noget stort. <laughs> Men ja, de vil jo bare... De er bare så stolte af en, på sådan en helt, ja, ubetinget måde. Men du prøver for at fortælle lidt om... Efter. Jeg tror også, at sådan, straks jeg straks tænker på, hvordan, hvordan skal man skal overleve det her. og Jeg tænker faktisk også meget på, hvad jeg vær som menneske, når jeg ikke har begge forældre. Er jeg så lige så meget værd som alle de andre? Er du med? Ja, i dag synes jeg, at jeg er lige så meget værd, men... Jeg har tænkt enormt meget over det, om jeg er lige så god. Og... Men jeg starter jo egentlig bare, jeg fortsætter på mit studie. Og det bliver sådan en ting, at nu skal jeg bare færdig og ud på den anden side. Ja, og jeg tror først det er fire måneder efter, at øh, jeg kan mærke, hvor, hvor hårdt det egentlig har været. For at cykler tit rundt. Mærkeligt sted i København, fordi man faktisk er ikke rigtig til stede. Og jeg tænker, nu ringer hun lige om lidt. Og så har hun bare været på en ferie. Fordi det her, det her jeg er i, kan ikke være sandt. At man kan miste to forældre, ja. når man er 24. Ja. Det sker ikke. Hvordan taler du med din søskende om det her? Og kan Hvordan takler I det? Både sammen og hver for sig. Vi er, vi er meget stærke i eftertiden sammen. Men den her sorg, den er ligesom en tung sky hen over hovedet på hele vores familie. Og min, min søsters børn er enormt, enormt tyngede af sorgen. Så jeg tror ligesom, når vi alle sammen er sammen, så er vi stærke. Men der er også forskellige tidspunkter, hvor så sidder den ene og græder på skift. Så det, jeg husker de her måneder, som om vi er meget sammen, og vi snakker meget om min mor og efter går vi også ud og finder en sten, og det var bare noget, selvom vi er tre helt vildt forskellige personer, så var vi bare, det bare, det er mor, det er her. Men vi takler alle sammen sorgen forskelligt, og vi er også alle sammen forskellige mennesker og har forskellige vilkår, men, men jeg synes, det har gjort os stærkere sammen. Det er det. det var, man er jo forskellige mennesker og er forskellige, har forskellige måder at sørge på, forskellige steder. Du har jo noget, øh, Samarie, det Du har jo noget utroligt flot hår. Tak. <laughs> ja. Jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil i hen af. Men øh, jeg tror, at de der, de tingene begynder at gå op for mig. Og jeg selvfølgelig er fortsat i klinik, hvor man, den sidste klinik, hvor man faktisk er der 32 timer. Og så lidt sygedage som overhovedet muligt kan jeg bare til sidst ikke mærke mig selv. Og øhm, så begynder jeg bare at gå i bad. Og ja, det har jeg altid nok mærket, men jeg kan mærke, at det begynder bare at kille mellem benene. Og mit hår begynder jeg bare at være langsomt og Hårbørsten, ja, er bare fyldt med hår. Så oveni du sørger, så begynder du at tabe håret? Ja, vo voldsomt. Og hvordan er det? Fordi det er jo trods alt den en søvnesprivileg, at du har lov til selv at bestemme, hvem du vil åbne det op for. Men jeg tænker, når du når du sover, altså når du begynder at kunne se det på det ydre, det må være hårdt at få frataget det på en eller anden måde. Jeg tror, at ja, det var hårdt, at sådan søvn eller sådan sorg kom til udtryk på en nærmest. Øhm, jeg kan huske, at sådan jeg ja, distancerede mig enormt meget fra mennesker, og jeg havde ikke øh, lyst til, at folk skulle røre ved mig. For jeg følte mig, ja, jeg følte mig faktisk lidt ulækker, eller ja. Kan du huske, hvorfor? Jeg tror, jeg følte, at al min femininitet sad i håret, så det var bare mm. forsvundet. Ja. Så hvad gør man? Hvad gør du? Du, altså, du? du må være langt nede på det tidspunkt. Jeg tror også, det er sådan at jeg kan ikke kan arbejde fuldtidensommer og... Det er jeg egentlig mest er lyst til, det er at kigge ind i en væg, for der er sket så meget de sidste par måneder, at nu kan jeg ikke rumme mere. Og hvad skal livet egentlig bringe? Og der tror jeg også, at jeg tager en beslutning om, at jeg kan lade det her vælte mig. Eller jeg kan ligesom tage tyrene ved hornene, og ja, ligesom gør mine forældre stolte, og gør det, de havde tænkt, at jeg skulle gøre i den her verden. Og en af de grunde til, at de satte mig på den her jord. Og det var jo i hvert fald ikke, at jeg skulle være ulykkelig. Og det var bestemt ikke min mors ønske. Hun var meget sådan, der er ingen, der skal lægge mærke til, at jeg overhovedet har været her. Selvom det var meget dumt, ting af hende. For det var, synes jeg virkelig, at det ville jeg aldrig kunne følge. Og det var også sådan, i forhold til hendes begravelse, hun ønskede jo ikke, at der var nogen, der skulle komme. Jeg hun skulle ikke påvolde den smerte for andre, og skulle være ked af over hende. Ja, men også fordi hun var, hun skammede sig lidt over, at hun skulle dø af øhm, Og hun følte, det var hendes egen skyld. Og øh, det var noget, hun bedte min søster meget specifikt om. Der skulle kun være familie. Hold det ned. Nej. Det var min søster, jeg ved. Det er virkelig noget, hun mm. har svedt meget på panden over. Sådan kommer mor efter mig. <laughs> Nej, det var en meget, meget smuk dag. Og... Alle de mennesker var der, og den var popfyldt den kirke. Og det håber at hun så, hvor meget hun betød for alle. Jeg tænker også, at der må være noget kraftfuldt i, især efter du beskrev, hvordan I havde følt noget tabu over jeres fars død, at så insistere på, at det skulle der med ikke være igen. Jeg tror lige nøjagtigt det, det, du siger, så, det var også meget med mine tanker, at, at nu valgte jeg at gå en anden vej. For jeg synes ikke, den første virkede. For jeg lukkede folk ude. Så jeg begyndte at lukke folk meget ind. Jeg kan huske, nu kan jeg ikke huske så meget selve sådan begravelsen, men jeg husker jo tydeligt, at man har jo selvfølgelig, når man er en hvis alder, ikke ens veninder og venner, de kender jo ikke ens mor, har, som måske ikke mødte hende. Øhm, og det, de gjorde med, at de i hvert fald kom med til begravelsen, det var meget, at nu forstår jeg meget bedre, hvem hun er. Og vi har jo også været til mange arrangementer sammen. Øhm, inviteret dem ind, fordi at, at jeg ved også, at det har været hårdt for dem. Ligesom at være pårørende til en pårørende, der har mistet så meget. Og hvad med i dag? Der er gået et stykke tid. Du har fået håret igen. Ja. Hvordan har du det? Jeg har en helt øh, anden øh, gejst på livet. Tror du, du nogensinde vil få den igen? Jeg var i tvivl. Øhm. Ja, jeg, jeg, jeg var i tvivl, og, og som jeg kunne bygge alt det op indeni, der var ødelagt, om jeg kunne få bygget det op. Og se til mig selv, at, at selvom jeg ligesom ikke har grundstenen for, hvem jeg er, så er jeg lige så meget værd som alle andre. Og jeg skal heller ikke sige, at det er kræver blod, og tårer. Fordi det har det bestemt ikke været. Og der er også stadig mange, der er også stadig dårlige dage. Og jeg ved også, i fremtiden kommer jeg måske, tror jeg, der kommer, jeg håber ikke, men jeg tror, der bliver taget lidt af en glæde ved nogle af de store begivenheder her i livet. Fordi det vil jeg godt have delt med de to. Nu har vi snakket et dine forældre. Mm -hmm. Må vi få lov at se dem? Ja. Hvem skal vi starte med at se? Jamen, jeg synes, vi skal starte med at se min far. Og jeg har jo taget, et, det et meget gammel billede. Og vil du kunne fortælle, hvad, hvad der er, vi ser, mens du viser os det? Jo. Jeg øh... det er min far, der sidder med mig, og jeg er helt nyfødt. Og, jeg har taget det med, fordi at jeg ved for det første, hvor stolt min far var. Men hvor meget det betød for mig og for børn. Og det er meget sådan, jeg husker vores samtaler. Selvom der var helt, jeg var helt lille, så sagde han, åh, oh, da han fik mig, det var jo meget... Han gik ind, og så træk jeg stadig i vejret, ikke? Det var sådan... Det betød så meget for ham, Sådan, trækker hun stadig i vejret af hun. Fordi det var jo så... Ja, jeg, ved, jeg ved jo ikke engang, hvordan det er, men jeg ved bare, hvor meget det betød for ham, han, han fik det barn. Øhm, og jeg synes bare, han ser enormt stolt ud på det billede. Ja. Det er det illed og sofaen. <laughs> <laughs> øhm. Han ligner, han øh, han er lige præcis, hvor han skal være. Vil du også vise dig et billede af din mor? Og det, det er et lidt anderledes billede, men øh, det, det er fra juleaften. Er det en, den sidste juleaften? Det er den sidste juleaften. Der er ikke, måske ikke så meget, du ved, farve på kinderne. Øh, og hun sidder med min øh, svoger, som også var en, ja, en stor del af sygdomsprocessen. Og en ja, sten, man bare ikke kunne rukke, som virkelig stod fast for os. Og hvordan har du dem med i dag? Det var sådan, lige inden min mor hun, døde, øh, vil jeg rigtig godt have lavet en halskede. Med et eller andet, hun sagde, et eller andet citat. Øh, men det nåede vi bare aldrig til. Så jeg har fået lavet en halskede. For jeg var sådan her, skal man have lavet en... Altså, hvad skal der ske? Skal jeg have lavet en tatovering? Et eller andet, for jeg har behov for at have dem med på en eller anden måde. Men jeg blev egentlig med mig selv om, at det bedste ville være et halssmygge, som jeg ved, at jeg altid vil kunne have på. Og der står deres forbugstaver og deres øh, dødsdato. Og så har jeg skrevet et citat bagpå, som jeg synes er sådan meget rammende, når man har øh, ja, sådan det at være forældre, der, altså deres betydning jeg har skrevet øh, til for mit øh, bedste publikum. <laughs> ja. Ah, <laughs> det er meget velbeskrevet af, hvad forældre i den grad også er. Ja, det er sgu. <laughs> det er fantastisk. Ja, jamen det der med, at, ja, den der følelse med, du ved, de klapper bare en uanset, ja. hvad om man Ajah, tænker. Ja, det er helt skønt. <laughs> jeg <findes> spil, så er <laughs> det. <laughs> det er jo slet ikke så stort, det her. <laughs> Det er sådan, du har nogle meget, meget kærlige forældre. Ja, jamen det jeg har, jeg har virkelig også fået meget kærlighed. Jeg tænker sådan på, fordi vi er jo alle tre indbefatter af at være en minoritet i forhold til, at vi har mistet, også i en relativ ung alder. Men du tilhører jo også en endnu mindre minoritet, i og med at du har mistet begge. Hvad, hvis du skulle sige et eller andet til, hvis der sidder nogen derude og lytter, som har mistet begge, og som måske er i en sårperiode lige nu, der er rigtig hård. Jeg ved godt, at jeg sætter dig på spidsen lige nu. Ja. Yeah. Jeg tror, jeg er lyst til at sige, at man, man kan virkelig meget. Og nogle gange kan man få kræfter, man ikke vidste, altså, at man, man havde. Og der, og der er en anden side. Men man bliver bare virkelig nødt til at tro på det. Og man bliver nødt til at få hjælp fra sine venner, veninder og ja, hele ens omgangskreds. Og når du møder din omgangskreds, og her tænker jeg specielt dine venner og veninder, hvad vil du så gerne have, at de gør? Jeg tænker i forhold til, at det kan være et stigma, også i forhold til, at du mister begge. At jeg aldrig kommer til at miste hvad kan man sige, retten til at snakke om den. Så man må gerne spørge dig. Man må enormt gerne spørge mig, og jeg er også en, der kan finde på, at, når vi snakker om forældre, og bringe dem på banen. Altså helt af naturligt, ej, det gjorde min mor også, eller sådan her var min far. Og man, må, ja, man må enormt gerne spørge, og jeg vil godt svare på spørgsmål og snakke om det, ligesom for at have dem med. Oplever du at folk synes det er svært at tale om? Jeg oplever især i nye, nye relationer, at det kan være enormt svært for dem. Mm. Øhm. Og det, jeg synes også nogle gange, det kan være svært at snakke om og selv bringe sig selv i spil, fordi at at du kan blive du kan hurtigt blive mødt af den her tavshed, mm. som Så man sådan om selv skal finde ud af, hvordan man ligesom ophæver den her tav tavshed. Øhm, og det har også tit været, hvor at jeg har fortalt folk, at, at jeg bare kan se, hvordan de kigger på mig. Og hvordan kigger de på dig? Både sådan chokeret, men også sådan fortvivlet, fordi jeg tror, at folk bliver enormt øh, bevidste om deres egen dødelighed du for mange bliver symbolet på, at den netop kan overkomme den selv. Ja, jeg tror også at nogle gange, har jeg jo undgået at nævne det, hvis jeg ved, at der er nogen, der har mistet en forælder. Øhm, for jeg tror ikke, jeg vil... Jeg har ikke lyst til at sætte selv min værste fjende i mine sko. Øhm, ja, det har jeg ikke lyst til. Så det, der er også nogle gange, hvor jeg bevidst ikke nævner det. Du vælger dit publikum med omhu. Ja. Men, men ikke i dag. <laughs> Her til aller så har du øh, taget en sang med Ja. Hvad er det, vi skal gøre? Jamen, jeg tror, øh, jeg vil tage jer tilbage i starten og Det er bukkelisten. Det kan jeg godt lide <laughs> at, godt lide høre. <laughs> øhm... Vi havde sådan et vanvittigt stort øh, anlæg i stuen, fordi min far var en rigtig drænge røv. Øh. Og jeg havde egentlig svært ved at finde den her sang, øh, hvad havde den her sang, jeg skal spille i dag, men da jeg så hørte den, tænkte jeg, ja, det er sådan indbegrebet af min far, og jeg husker, at han sådan danser rundt til den, og <lives> ligesom laver luftgitar. Så jeg synes bare, det er ja, indbegrebet af min barndom og gode tider. Um, og dem vil jeg rigtig godt uh, bevare og huske på. Så hvad er det, vi skal høre? Vi skal høre uh, YouTube med Beautiful Day. <laughs> du har en fan herovre. Genialt. Okay? <laughs> Katrine, tusind tak, fordi du er med her. Ja, selv så. tak. Tak fordi du er med her. med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 So for